Nižní hit paráda. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz Hezký den, od mikrofonu Kantry Rádia vás zdraví Milan Čepelka z divadla Jari Cimmermana. A míní pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí, a to mi stačí. Proto vám jich od internetového knihkupectví Kosmas nabízím na tento týden celý předvánoční tucet, čili 12. Arnyho stavba, Bělehrad 1976, Doba jedová 5, Jablko, když muž vaří o víkendu, noc v Mariboru pod hvězdami, sněží, sněží, úsměv z deníku ajťáka a zlatá slova českého fotbalu. První z nich, Arnyho stavbu, představím rychle. Je to malý, miniaturně leporelový doplněk nejnovějšího svazku edice technických pohádek svitavského spisovatele, výtvarníka a nakladatele Martina Sodomky, jak si postavit dům, který jsem tady měl před čtrnácti dny. Jsou v něm představeny jen kresbou, pomůcky a nářadí, kterých je k tomu, jak krysáku Arnimu, tak lidem zapotřebí. Hlešení, kolečko, míchačka, vorováha, špachtle a tak dál. Pro děti větší, hledající jak poučení, tak zábavu, je komiksová kniha, vlastně grafický román Úsměv, od reiny Telgemeyrové, která tenhle svůj příběh v New Yorku napsala a nakreslila podle své osobní zkušenosti v roce 2010 a hned za ní dostala Eisnerovu cenu, považovanou tam za komiksového Oscara. A letos, prosím, ten úspěch zopakovala jako prý vůbec nejlepší tvůrce, který své komiksy píše i kreslí. Je to zkušenost ze života. Rejna, jako malá ještě školačka, běžela, upadla, velmi ublížila svým předním zubům a musela pak čelit nejen s dlouhavým bolestivým zákrokům, ale i posměchu necitlivého okolí, stejně jako na druhé straně těšit se z lékařského umění a strpělivého chápání té zapeklité situace u svých blízkých. Jednoduchá kolorovaná kresba v jasných líních je působivá, optimistická i dojemná. Knihu vydalo Paseka. Pro ještě větší, ale stále mladistvé, tu mám tři sváteční romance v jednom svazku s názvem Sněží sněží, vydané nakladatelstvím Euromedia Group v edici Jolí autoři jsou také tři, john green morin johnsonová a lorin Mayraklová. jména obou dam mi zatím nic neříkají john green naopak ano Víš, vždyť sem vám od něho loni velmi doporučoval například jeho bestseller hledání aliašky Novelu Vánoční zázrak je prostřední z těch tří, jsem si proto přečetl a znovu se mi líbilo, jak vítečně umí tento autor popsat myšlení, chování i povrchní řeči svých amerických teenagerů, pod jejichž rádoby drsnou fasádou se tetelí ostýchavé, citlivé duše. Jinak ale také z pozoru hodným výsledkem napsal a ilustroval své drobné lyrické prozy Miloš Vacík, známý dosud spíš jako hudebník, především perkusista. Stojí za to seznámice s jinou jeho tváří v knize Pod hvězdami pod titul Povídky z pouště a moře z nakladatelství Argo. Trochu připomínají bajky, ale jsou především poznáním a okouzlením nad tím, jak je svět a život na něm zaprvé něžný a krutý, či chceteli pomíjivý a věčný. A jak je krásné žít ho, cituji, s hlavou zvednutou k obloze, v očích s věčnými otazníky. Na Country posloucháte knižní hitparádu. Připraveno z internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Na řadě jsou dvě knihy týkající se jídla a dvě týkající se fotbalu. V edici Food, nakladatelství Mladá fronta, je to Když muž vaří o víkendu, čili Easy Weekend od Davida Skokana. Jeho manželka Zdena stvrzuje, cituji, Všichni mu říkají, že vaří jako bůh. Přiznám se, že jsem už dlouho nejedl, jak se patří bivtek, po kterém bych se byl v mladém věku, jak se říká, utlouk. A tak jsem vám z knihy vybral právě ze strany 62 bivteky s omáčkou z balzamika. Celý recept číst nebudu, prozradím jen, že v omáčce je stejné množství balzamikového octa a červeného vína. Stačí mi podívat se na fotografii z vedlejší stránky, no a jsem spokojen. Druhá kniha o jídle není tak chutná, natož veselá, protože to je z nakladatelství Triton doba jedová pět od Jeffreyho M. Smithe s upřesňujícím podtitulem Geneticky modifikované potraviny. Spochybňuje, a to erudovaně a dost přesvědčivě, i když z odborného hlediska je to asi z nás lajků jen málo kdo schopen posoudit nezaujatě. Spochybňuje tedy tvrzení biotechnologického průmyslu, že geneticky modifikované potraviny jsou bezpečné. Předkládá naopak ke 40 zdravotních rizik, která při každodenním použití představují. Možná stačí, ačkoliv jistě nejsme kuřata, tento krátký citát. Úmrtnost kuřat krmených geneticky modifikovanou kukuřicí byla dvakrát vyšší než u kuřat, která dostávala kukuřici neupravenou. Jenže ze zkušeností víme, že každý většinou věří tomu, čemu věřit chce, tak zatím záleží na každém jednotlivě, co chce jíst. Horší by bylo, kdyby nebylo na výběr. Proto je debata na toto ožehavé téma potřebná. A dal ten fotbal. Z nakladatelství Daránus jsou to od Štěpána Filípka zlatá slova českého fotbalu, slavné fotbalové hlášky. Mohl bych dlouho citovat vždy tějich od fotbalistů, od osobností z jiných oborů a od diváků velké množství na třech z stranách a nechybějí ani fotografie, ale postačí bez komentáře ten od Milana Baroše. Prosím, vychovávejte své děti k tomu, aby byl sport sportem a ne tou žumpou, co tady ve fotbale teď máme. Druhou fotbalovou knihou je Bělehrad 1976 Evropské zlato za všechny miliony od novinářů Josefa Káninského a Stanislava Hraběte. Příští rok to bude od evropského úspěchu naší kopané už 40 let a tahle knížka z nakladatelství čas má být všem, kteří se na zisku té slávy podíleli skromným, ale zaslouženým pomníčkem. Kdo má fotbal rád, tyto dvě knihy jsou pro něj tím nejlepším dárkem. Naráucháte kknižnírá připraven internetovým knihpecvímZ. Lukáš Pavlásek v televizním pořadu Star Dance nedávno zašprjíjmoval, že by se mohl věnovat i jiným oborům, které neovládá, když mu to nese úspěch. Kdybych teď chtěl být jízlivý, řekl bych, že to udělal, když napsal a ve vlastním nakladatelství vydal knížku z denníku Ajťáka. Ale to bych mu křivdil, protože uznávám, že je chvíle mi vtipná. Musím však upozornit jeho jazykového redaktora, že čtvrtý pát jednotného čísla zájmena ona je stále ještě ji, nikoli jí v předložkové vazbě na ni nikoli na ní. Chybně je to v knižce na můj vkus až příliš často. Pavel Renčín, úspěšný autor tak řečené městské fantazy, napsal na motyvy skutečné události děsivý příběh Vězněná. Na přední záložce je postýskání, že právě takových thrillerů temného stylu je na české literární scéně zoufalý nedostatek. A takže je tato Renčínova novinka zřejmý bod k dobru. Nevím, nejsem si jist, že je tak moc potřebujeme, ale protože některé z knih Steve'na Kinga, k němuž je náš spisovatel přirovnáván, mě skutečně nadchly, podlehl jsem obavě, abych se přitom tom srovnání přece jen trochu nesklamal. A třeba, že váben vězněnou jsem si z babiele odepřel. Renčin má fanoušku dost, nechám ho jim. Naopak jsem si nemohl odepřít nový svazek edice Rozhovory v nakladatelství Vyšehrad od Martina Rychlíka, spovídajícího a Martina Kováře, spovídaného Noc v Mariboru. Prof. dr. Martin Kovář, ředitel Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má jasný názor jak na dějiny, tak na současné mezinárodní vztahy. Proto i podtitul knihy nejen o dějinách a o dnešním světě zláká značnou sílu čtenářů, co se o ten dnešní svět strachují a před jeho složitými výzvami nechtějí uhýbat. Všem Takovým knihu doporučuji. Nebojte se jí, zklamání určitě nebudete. A pokud jste z těch, které také nadchl bezmála tisíci stránkový román Michela Fabra, kvítek karmínový a bílý, a zamrzelo vás, že skončil, protože byste o jeho postavách rádi věděli víc, tak bez váhání sáhněte po knize povídek s názvem Jablko, jimiž se k nim Faber alespoň částečně vrátil. Vydalo je Argo a budou se vám líbit, i když zmíněný román neznáte, ba možná se začnete dodatečně schánět i po něm. Kosmas ho na skladě má a oproti Loňsku, kdy Česky vyšel, dnes dokonce se slevou. Můžete tak získat oběkní. Fejbr je opravdu skvělý spisovatel. Zdravím, Milon Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.